Nu în cer. Pista 7 Dar nu îndrăzni să o cuprindă în brațe, nici să mă apropii prea mult de ea. Fata mă strivise cu privirile ei disprețuitoare, înghețate. Își mușcă buzele și se întoarse brusc. Auzit jezul începând un tango la modă și o văzui în clipa următoare, înlănțuită în brațele unui necunoscut, tansând. Am rămas acolo, fără să o pierd din ochi. Îi întâlneam câteodată privirile, dar parcă nu mă vedea, atât era de absentă. Am întrebat pe vecinul meu. Cine e? O prietenă de-a lui Clodii," îmi răspunse. Capitolul 11 N-aș fi dat poate nicio atenție acestei întâmplări dacă nu mi-aș fi amintit din nou a doua zi întâlnirea din tren. Trecuseră de atunci vreo șapte-opt ani și multe episoade, foarte mulți oameni cunoscuți în Moldova începuseră să mi se șteargă din minte. E curios totuși cât de bine mi-aminteam amănuntele acelei întâlniri. Capul acela de copilă, parfumul părului ei, coperta romanului pe care îl citea, accentul său franzuzesc atât de corect, toate acestea se păstraseră intacte și îmi năvăleau acum din nou cu precizie în minte. Nu pot spune că mă atrăgea prea mult fata pe care o întâlnisem în casa prietenei mele. Era foarte frumoasă, dar avea una din acele frumuseți pe care le descoper de-abia în urmă, Ceea ce te izbea în chip deosebit în Lena era distinția trăsăturilor ei, puritatea privirilor. Nu avea figura aceea drăguță și comună pe care o întâlnești pretutinde din salonele bucureștene, dar această distinție nu mi-ar fi reținut prea mult atenția. Eram pe atunci destul de prins de alte legături și, apoi, în general, nu plăceau femeile distinse. Aveam o vagă bănuială că sunt pedante sau solemne, și cu vietuțile acestea nu mă împăcam deloc. Am întrebat-o pe Clodie cine era prietena pe care mi-o prezentase ca pe o pasăre rară. O fată foarte inteligentă, mi-a răspuns. Apoi mi-a povestit că Lena a până în ultimul timp cu două mătuși bătrâne și maniace și că abia de curând a avut curajul să plece din casa lor și să se mute cu o prietenă arhitectă. Mi-a spus o sumă de lucruri amuzante despre mătușile ei care o întovărășau pretutindeni chiar atunci când se ducea în străinătate. Lena studiase câteva vreme în Elveția. Nu prea știa bine să-mi spună ce studiase. Muzică, dans, euritmie, cam așa ceva. În orice caz, era foarte originală și foarte inteligentă. Dar de ce mă întrebi? Se miră Clodie după ce am vorbit să aproape o jumătate de ceas. Mi s-a părut impertinentă, i-am răspuns. Eram totuși încurcat de întrebare. Nu prea obișnuiam să mă interesez de invitații ei. Am început atunci să vorbesc despre altceva, deși îmi revenea mereu în minte imaginea Lenei, spunându-mi. N-am niciun văr. Mă gândeam. Poate m-a mințit prietenul acela din gară, dar era absurd. N-avea niciun motiv să o facă. Târziu, Clodii, observă totuși că eram preocupat, absent, și mă întrebă ce am. Inventai un motiv oarecare. I-am spus, paremise că treburile mă silesc să plec din București mai curând decât aș fi vrut eu. Am întâlnit-o peste câteva zile tot la Clodi. Mi s-a părut excesiv de rezervată față de mine, aproape rigidă. De altfel mă evita, îmi răspundea cât putea mai sec, aproape obrasnic. Totuși n-a avut curajul să-mi refuze un dans. Țin foarte bine minte un tango, care era la modă pe atunci, în 1924. Mi-am dat seama că dansa foarte corect, dar simțeam totuși că apropierea mea o turbură, o neliniștește. Asta mă măgula. A să la început impresia că Lena mă disprețuiește, și cum eram foarte orgolios, îmi făcea o nespusă plăcere intimidarea aceasta în apropierea mea. Am condus-o la bar. A cerut o limonadă. Am insistat să ia altceva. Toate celelalte fete erau cu păhăruțele de cocktail în mână. Nu beau niciodată alcool, mi-a răspuns. Nici când iubești, am întrebat-o eu destul de stupid de altfel, m-a privit disprețuitoare și a zâmbit. Cât de bine mi-aduc aminte tot ce a urmat. Probabil că asta e prima etapă, am spuse. Nu înțelegeam și am întrebat-o. Ce fel de etapă? Crezi că asta spui oricărei femei care încerci să-i faci curte? În primul rând că nu încerc deloc să-ți fac curte, am răspuns cu unul din sâmbetele mele placide, de care eram atât de mândru. Te rog să mă ierți, dar nu vreau să-ți ascund nicio nuanță din vulgaritatea mea prețioasă. Sunt fericită să o aflu, mi-a spus zâmbind, cu atât mai mult cu cât nici dumneata nu ești genul meu de bărbat. Bănuiam asta, am adăugat eu, dumneata e o aplecare specială pentru verii ofițeri. A tăcut câteva clipe sorbind încet fără să mă privească din paharul cu limonadă. Părea că se gândește. Atunci a apărut lângă noi Clodii și ne-a surprins tăcând. Cred că asta a neliniștit-o căci mi-a luat brațul silindu-mă să o invit la dans. A urmat o mică scenă de gelozie care m-a plictisit și mai mult. Când am izbutit să rămân din nou singur, Lena se afla într-un alt grup discutând foarte agitată. M-am prefăcut că nu o bag în seamă și am început să mă plimb prin odăi absent. Întâlneam peste tot aceleași de șănțate și, pentru întâia oară, spectacolul acesta mi s-a părut penibil. Toți tinerii aceia semănau între ei. Toate fetele aveau același râs obsceni. Toți băieții aceleași gesturi de marionete. M-am plictisit așa încă vreun ceas, apoi am pretextat o întâlnire de afaceri la un club și am plecat. Când i-am spus bună seara, Lena m-a privit mirată și un imperceptibil zâmbet ironic i-a înflorit fața. Mi s-a părut nespus de frumoasă atunci. Mă plictisesc. I-am șoptit apropiindu un capul de al ei. Iată primul dumitale cuvânt inteligent, mi-a răspuns zâmbind. La revedere! A adăugat, un mi franc, mâna. Am observat că are o mână extraordinar de palidă, cu degetele lungi și fine și cu un inel cu o mare albastră, care îi se potrivea de minune. Nu cred că ne vom mai vedea curând, i-am spus sărutându-i mâna. Peste câteva zile plec din nou în Franța. Și ce spune Clodi? Am zâmbit cu acel aer de superioritate pe care îl au de obicei bărbații când ni se amintesc succesele de dragoste. Se resemnează," i-am spus eu tot în șoaptă. Rău face?" Am avut iarăși impresia că e impertinentă. Gura ei mare, foarte roșie, mi s-a părut atunci uluitoare. Cum te n-am observat până acum?" mă întrebam. Peste vreo zece zile mă aflam într-adevăr în tren spre Milano. Uitasem toate aceste întâmplări și îmi petreceam timpul în compartimentul meu citind. Am ajuns la graniță pe seară. Rămăsesem doar câțiva călători și așteptam plictisiți să se termine formalitățile și să trecem în Iugoslavia. Când a pornit trenul și s-a anunțat masa, mi-am luat cartea, un roman de George Duhamel și m-am dus în vagonul restaurant. Nu erau decât foarte puține locuri ocupate. M-am așezat la o masă singur și am început să citesc. Dar n-au trecut decât câteva minute și am avut deodată impresia că privește cineva insistent către mine. Lena venea și ea îmbrăcată cu o haină simplă de călătorie, cu o carte sub braț. Când m-a zărit, s-a făcut palidă și a izbutit a nevoie să zâmbească. Destul de curios, întâlnirea m-a turburat și pe mine. M-am ridicat și am sărutat mâna, invitându-o să se așeze la masa mea. Și-a recapătat repede stăpânirea de sine. A întors cartea pe care o lăsasem și a privit cu o prefăcută mirare titlul. Dar dumneata ai preocupări extraordinare! a exclamat ea. Am început să râd. Era o ironie exagerată care o trădase. Începea să mă amuze fata aceasta căreia îi intrase în cap că sunt un donjon vulgar sau un simplu om de afaceri. Am comandat masa și mi-am rezemat bărbia în mâini privind-o fix. Asta e probabil etapa a doua, spuse ea zâmbind. Cloroformizarea victimei? Probabil că dumneata ai citit foarte multă literatură proastă, am observat eu continuând să o privesc. Nu cumva volumul acestea e un roman de... de cobra? Și am întins mâna să i iau. Dar în aceeași clipă, Lena a voi să-l scoate de sub poșetă unde-l pusese și mâinile noastre s-au întâlnit. Ea și-a retras-o tot atât de brusc pe cât o întinsese. E adevărat, am simțit și eu o nerămurită emoție în clipa atingerii. Dar am putut totuși să iau volumul și să-l răsfoiesc. Era o carte de versuri germane. Nu bănuiam că-ți plac poeziile... M-am mirat eu. Spune drept," începuia. Nu nu ai că știu nemțește, nu e așa?" Dumitale, nu-ți plac nemții?" E adevărat, nu pot să-i sufăr." Eu am stat mult la ţiurih," spuse și își luă cartea. De ce tocmai la ţiurih?" întrebai. Am încercat să studiez ceva, dar m-am lăsat." De ce?" întrebai din nou, curios. N-am niciun fel de talent." La o anumită vârstă, adăugă râzând, toate fetele se visează artiste. Așa m-am visat și eu un timp, dar am văzut că nu merge și m-am lăsat. Mieux votar, începui eu, dar fața ei se lumină deodată de atâta ironie, încât în furușine că am citat un proverb atât de banal. Mă simți intimidat ca în fața profesorilor mei pe vremuri când spuneam vreo prostie. Și acum ce de gând să faci? Încerca eu să schimb vorba. Deocamdată mă întorc la Zürich pentru câteva luni. poate descoperi descoper vreun talent, vreo meserie. Dar dumneata ești femeie, sublinia eu. De ce vrei neapărat să ai o meserie? N-ai decât să te măriți, Adaugai. Și să fac copii, completă ea zâmbind. Este și asta o meserie, recunosc, dar bănuiesc că n-am nicio vocație pentru ea. Vreau să fiu liberă. Mi-am cucerit destul de greu libertatea, crede-mă." Adăugă zâmbind trist. Am îngropat foarte mulți ani." Începui să râd și veselia mea creștea cu cât creștea mirarea pe fața ei. Dar ce aș mai putea spune eu?" Vorbi, după ce am pierdut cinci ani de studii cu o meserie care nu-mi plăcea și am pierdut patru ani într-un război. Hai să mă crez foarte bătrân?" Nu e vorba de asta." Spuse ea calmă. Războiul e un destin, pentru bărbați cel puțin. Căsătoria și celelalte, un obicei. Îl învață numai cine nu-și propune altceva." Am sfârșit masa discutând cu destulă însuflețire o serie de lucruri frivole și solemne în același timp. Am observat că nu și-a atins paharul cu vin pe care îl turnasem. Încă nu iubești?" spuse ea, în glumă arătându -l. nu răspunse imediat. Mă privi numai mirată și din nou simți lumina aceea ironică, aprinzându-i ochi. E straniu cum te obsedează vocația dumitale de curtenitor." Observă ea târziu. Și cu toate acestea mi-am dat seama că poți fi destul de serios. Dar probabil că ții cu tot din adinsul să te subevaluezi. Păcat." N-am ridicat râzând de la masă. Ea călătorea în clasa a doua. Eu aveam cușetă în vagonul de dormit. Dar am rămas de vorbă încă mult timp pe culoar. Târziu mi-a urat noapte bună și i s-a dus să se culce. Era singură în compartiment. A doua zi dimineață am întâlnit un în vagonul restaurant. Nu părea deloc obosită după o noapte petrecută pe o canapea. Ne-am așezat la aceeași masă. Am întrebat-o dacă se oprește mai mult timp la Veneția. Eu nu eram hotărât ce am să fac. Așteptam să aflăm întâi gândul ei. Veneția e foarte tristă iarna, am spuse. Apoi am vorbit de altceva. Când ne-am reîntors în vagon, i-am cerut voie să mai rămân puțin de vorbă în compartimentul ei. A primit, dar mi-am dat seama că nu-i făcea prea mare plăcere prezența mea acolo. Ar fi voi să rămână singură, să viseze privind pe fereastră sau să citească? Nu știu. În compartiment mai erau câteva persoane, câțiva sârbi. O stânjenă poate prezența lor. M-am retras cât am putut de repede. La granița italiană am rămas din nou aproape singuri. Am întâlnit-o pe coridor. M-a oprit zâmbind. Ținam de seară să te întreb un lucru, îmi spuse. Dar am să te rog să nu te superi. Voiam să te întreb, adăugă ea, neținând seama de exclamația mea, cum de te împaci cu Clodi? Am roșit brusc. N-aveam niciun fel de scrupule în ceea ce privea această legătură, cunoscută de altfel de foarte multă lume, dar întrebarea mă surprinsese. E o fată foarte bună, băicui eu. Știu asta?" m-a întrerupse cu oarecare nervozitate. Cum de accepti dumneata să-ți împarți dragostea cu altul?" Nu e vorba exact de dragoste," spuse recapătându-mi calmul. Mai mult o camaraderie și celelalte." Chiar așa fiind, tot împarți ceva, nu? Asta nu te umilește?" Cred că e destul de penibil rolul de amant. Zâmbi, aș fi vrut să adaug. În orice caz, nu atât de penibil ca rolul soțului. Știu la ce te gândești, îmi interpretă ea zâmbetul, dar asta nu scuză nimic. Evident, nu scuză un bărbat, adăugă sublinind cuvântul. Scuze numai un don Juan de cea mai proastă calitate, cei de o calitate superioară, cum procedează în asemenea împrejurări? Întrebai eu, silindu-mă să fiu cât mai ironic. Știu duc iubita la moarte sau la desnădejde și călugărie, dar nu o împart cu nimeni. De altfel, adevăratul Don Juan n-a fost celebru prin numărul amorurilor sale, ci prin numărul iubitelor care au murit pentru el. Mi se pare foarte curioasă teoria dumitale, am întrerupt o râzând. Cu alte cuvinte, sunt de disprețuit oamenii care se mulțumesc să împartă o femeie cu un al doilea, acordându-i viața și merită laudă acei amanți care confiscă o femeie exclusiv pentru sine câteva săptămâni și apoi o zvârl în moarte. În ghearele morții era mai conform cu fraza dumitare indignată, observă Lena. Dar eu n-am spus asta, n-am spus că un don Juan merită sau nu laude. S-am amintit numai că iubirea unui don Juan are totuși ceva absolut în ea. Poate, accepta eu, dar se termină, cum spuneai, cu moartea. Asta nu are nicio importanță, m-a întrejup să ia brutal. Una fără alta nu merge și apoi ce vrei? Să cunoști pe don Joan și să continui a trăi și a face copii? nu se poate? Sau atunci te mulțumești cu mai puțin? Nu-și termină fraza. Își fixând fără voie privirile ei asupra cu o foarte ușoară umbră de zâmbet m mult conversația. De obicei, nu prea vorbeam cu femeile despre dragoste sau, în orice caz, nu vorbeam serios. Mi se părea că fata aceasta severă încearcă să-mi dea lecții. Era, într-adevăr, amuzant. Cu mai puțin, cu oameni de felul meu, adică, încerca eu să rând. Da, spuse ea cu multă simplitate. Câteva clipe de tăcere în care timp ne priveam zâmbind amândoi, apoi continuă. Pe Clodie o înțeleg. Ea nu are nevoie de don Juan, Ea are nevoie numai de amanți. Mi s-a părut că subliniază cu prea multă brutalitate ultimul cuvânt. Voia poate să mă facă gelos, să mă umilească. Știi de altfel că nu ești singurul? M-a întrebat senină. Clodie te folosește? Adăugă cu o foarte apilă maliciozitate. De altfel tot ea te-a cucerit, nu e așa? A început să râdă. Iată mă că-ți spun toate acestea, se corătă ea repede stăpânindu-și râsul, dar sunt convinsă că nici dumneata nu crezi în succesele bărbaților, în afară de ale lui Don Juan, se înțelege. Ceilalți sunt folosiți după temperament. O înțeleg foarte bine pe Clodie. Ea vrea să se amuze și e într-adevăr o fată adorabilă. Te înțeleg mai greu pe dumneata, însă... Ce vrei să spui exact? întrebai nervos. Amor etern, exclusivitate, moarte, n-am mai auzit cuvintele acestea dinainte de război. Îmi amintei în acea clipă ce-mi spusese Clodie despre prietena ei, ultima fecioară a secolului XIX. Într-adevăr, se potriveau atât de puțin ideile acestea medievale cu viața în care trăiam, cu mediul unde o cunoscusem pe Elena, chiar cu dorul ei de libertate și autonomie. Cred că nici atunci nu le ai auzit bine, spuse Elena zâmbind apoi găsi un prilej care și se retrase în compartimentul ei. Săra ne-am întâlnit la Veneția, pe peron. Am avut impresia că mă evitase tot timpul, poate ca să nu aflu dacă rămâne la Veneția, dar am zărit-o coborându -și bagajele și m-am prefăcut mirat. Spune că Veneția e tristă iarna, i-am amintit zâmbind. De obicei e tristă, spuse ea. Am întrebat orice hotel alege. Cunoștea unul modest alături de gară. I-am propus să vină pe Gran Canale, dar a început să râdă. Mi-am dat seama că a o gafă. Ceea ce e curios, până atunci nu mă prea emoționau micile jigniri pe care, fără voie, le făceam anumitor oameni. Nu eram deloc sensibil în această privință. De data aceasta însă, m-am roșit și i-am cerut voie să viu și eu la același hotel. Cunoșteam destul de bine Veneția de după război și voiam să o arăt. Am plecat tăcuți. Nu era prea frig, dar cerul se posomorâse și începuse să bată vântul. Și-a pus par de în îndată ce am ieșit din gară. Hotelul era foarte aproape. Mergeam unul lângă altul, continuând să tăcem, fără să ne privim. Am înțeles din felul cum s-a adresat portarului că ar fi preferat să nu aibă camera vecină cu a mea. Am cerut atunci eu o cameră mai mare. Apoi n-am despărțit. Când am rămas singur în camera mea, mi-a fost ciudă că alesesem hotelul acesta. Era destul de mediocru și singurătatea al făcea și mai deprimant. În același timp, mi-era ciudă că se atât de mult să fiu alături de Lena. Nu mi-era teamă de nimic, dar nici nu doream să se întâmple ceva, o nouă aventură, o nouă legătură. Bănuiam că o asemenea femeie nu ar fi deloc comodă și apoi aerele ei de superioritate. M-am schimbat și am plecat să mănânc într-un restaurant din centru. Cu prilejul acesta îi dovedeam că nu țin deloc să fim împreună, că alăsesem același hotel numai pentru a putea fi de folos unei compatrioate, dar că nimic mai mult nu se va întâmpla. După ce am mâncat, am ieșit să iau o cafea la Florian. Târziu, pe la 11, am îndreptat spre hotel. Traversând piața San Marco, cu desăvârșire goală iarna la acea oră, am zărit silueta lenei. Se plimba liniștită cu capul pe sus. M-a năpădit o bucurie neașteptată. Parcă i-aș fi simțit lipsa în tot timpul pe care îl petrecusem singur. I-am strâns mâna mai căldros decât ar fi fost îngăduit și ea m-a privit mirată. Mergeai acasă? Am întrebat-o. Clătină din cap. Îmi răspunse că preferă să se plimbe. Îi place piața la această oră din noapte. I-am cerut voie să o însoțesc și i-am luat brațul. Am tresărit amândoi. M-a întrebat când am fost pentru întâia oară la Veneția. Am început să rând. Trecuseră vreo 15 ani de atunci și-a întors capul ca și cum ar fi vrut să mă privească mai bine. Da, prin 1909, am repetat. Plecam în Franța la studii. Fantastic, exclamă ea. De ce? Mi se pare așa de curios. Dumneata, ești tânăr? Ești în orice caz destul de tânăr ca să-ți pot interzice să-mi faci curte fără să te superi. Și cu toate acestea ai cunoscut o lume de care mi se pare că ne desparte cea mai adâncă prăpastie. Îți mai aduce aminte cum se îmbrăcau femeile pe atunci?" Îmi aduc foarte bine aminte," spuse zâmbind. Cred că aveau rochile lungi, cu franjuri și pălările enorme, încărcate cu flori, și mănuși de mătase neagră până la coate. Și apoi citeau pe Paul Bourget. Ai iubit pe vreuna?" N-am iubit niciodată. Am cunoscut însă destule femei. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat cu ele, unde au dispărut așa deodată, brusc. Au îmbătrânit, a vorbia melancolic. Nu cred că e asta, m-a eu, căci nu voiam deloc să par bătrân cu cei 35 de ani ai mei. Dar s-au schimbat, sau poate cele mai multe din ele au murit în timpul războiului. Nu vine să cred că moartea s-a mulțumit să se cere numai pe fronturi printre bărbați. Probabil că au fost îngropate de vii, atunci, milioane de femei. N-a răspuns. S-a mulțumit să mă privească încă o dată. Apoi am continuat să ne plimbăm, îndreptându-ne spre debarcader. Mi-e frig, a spus ea deodată. Și am simțit cum se gemuiește lângă mine fără să-și dea seama. Am avut atunci sentimentul că femeia aceasta nu mai poate rezista. Nu știu cât de mult m-a bucurat. Eram obișnuit să ghicesc clipa aceasta în prezența unei femei și știam că era destul atunci un simplu gest ca să mi se dea. Am grăbit pasul, continuând apoi să tăcem amândoi. N-am mai avut răbdarea să aștept vaporașul și am făcut semnul unei bărci cu motor. Ne-am așezat unul lângă altul, concentrați, fără să ne privim. În câteva minute am ajuns în fața gării, am ajutat-o să sară pe punte, i-am luat brațul și am intrat fără să ne spunem un singur cuvânt. Am cerut portarului cheile, ea privea vagă înainte, absentă. Îmi dăm foarte bine seama că nu înțelege ce se întâmplă cu ea, dar că îi va fi peste putință să se apere, să se trezească măcar. Orice femeie trece prin asemenea risipiri cloroformizate când primul venit o poate avea fără eforturi aproape. Lena urcă scările, rezemându-se ușor de brațul meu. Mă întrebam atunci, foarte calm, foarte lucid, în ce cameră să intru. La ea sau la mine? Dar îmi spuneam. E mai bine la ea, pentru că mă voi putea retrage atunci când aș vrea eu. Mi-aduc foarte bine aminte scena. Am aprins lampa și am ajutat-o să se dezbrace. Parcă începea să se turbure privindu-mă fix în ochi. Oare încă nu înțelegea Ispitit mai mult de curiozitate să înțeleg ce se va întâmpla cu ea, m-am apropiat, am cuprins-o încet în brațe, am sărutat-o pe buze. Nu știa sau nu putea să sărute. Cred că așa aș fi simțit dacă în noaptea aceea din gară, cu șapte ani înainte, aș fi sărutat-o pe gură. Era cu adevărat un copil. Descoperirea asta mi-a abiciuit orgoliul. Mi-am amintit atunci părerile ei despre dragoste, despre don Joan. Eram tot atât de calm și de lucid ca în clipa când am auzit-o șoptind. Mi-e frig și am înțeles că va fi a mea. Eram ispitit chiar să fiu ironic, să-i spun că nu știe să sărute, sau o stupiditate asemănătoare. Dar m-am stăpânit, mulțumindu-mă s-o sărut, dezbrăcând-o. Nu izbutea să se trezească. Rezista mai mult printr-o inerție desăvârșită. Peste vreun ceas, am aprins lampa și am început să mă lui. A Fusese într-adevăr fecioară, nici o mângâiere nu-i turbura să obosea sa înghețată. Continua și acum să mă privească mirată, cu ochii ei mari, arși și nelămuriți. Nu știam cum aș putea să mă retrag fără să o jignesc. Începea să-mi fie somn și prezența ei era greu de suportat. Trebuia să spun ceva ca să rup tăcerea. I-am luat mâna și i-am sărutat-o. La ce te gândești? O întrebam. Se luptă multă vreme ca să scoată un cuvânt. Am impresia că s-a mai întâmplat odată asta. Șopt iar respirând a nevoie și nu pot să-mi amintesc. Fii fără grijă, o îndreupse eu vulgar. Nu ți s-a putut întâmpla? Mă privi iarăși în ochi, concentrată. Făcea parcă eforturi penibile ca să-și dea seama ce se întâmplă cu ea, unde se află. Deodată roșii cumplit și privind spăimântată în odaie. A înțeles ceva, a ghicit mai mult, nu știu nici eu prea bine. Mi s-a făcut milă de ea și, cum sentimentul acesta mi era cu neputință de suportat, am sărutat-o pe frunte și am ieșit în vârful picioarelor din odaie. Capitolul 12 A doua zi de dimineață m-am trezit mahmur. Afară era parcă și mai mohor Vântul se întețise. Începeam să regret întâmplarea din noaptea trecută. Mi se părea cu desăvârșire fără sens. Îmi crea o serie de plictiseli la care nu mă gândisem. Poate că va trebui să-mi prelungesc șederea la Veneția, îmi spuneam, și asta am încurcat socotelile. Aș fi putut pleca firește, dar nu mă înduram. Fata aceasta pe care o avusesem, nu cunoscuse dragostea în brațele mele, aproape că nu mă simțise. Orgolul meu sângera. Nu voiam să o părăsesc înainte de a mă cunoaște cu adevărat. Îmi plăcea să renunț la o femeie numai după ce eram sigur că mă va regreta. Încercam să o fac fericită în sensul concret, fiziologic al cuvântului, numai pentru a-mi satisface orgoliul meu. Și aveam o stupidă încântare, aflând mai târziu că femeia pe care o iubisem și o părăsisem, suferă că este nefericită. Și apoi, evident, era Clodie. Aș fi putut renunța cu destulă ușurință la legătura asta dar ruptura într-un asemenea moment, în urma întâlnirii cu Lena, ar fi fost dezagreabilă. N-aș mai fi avut pridejul să frecvetez casa aceea unde mă amuzam bine și aveam o sumă de prieteni. Obișnuiam până atunci să-mi pregătesc astfel de spărțirea încât să nu rup definitiv relațiile. Marturisesc că eram înainte de toate un om comod. Trebuia totuși să iau o hotărâre. M-am îmbrăcat cu multă atenție și am bătut la ușa ei. I-am auzit glasul obosit întrebând cine este, apoi a deschis. I-am cerut voie să aprind o țigară și să mă așez pe scaun. Ai vreun plan pentru astăzi?" o întrebai. Nimic precis," A vorbit ea palidă. O privi. Nu dormise desigur toată noaptea. Cearcănele insomniei acestea mă mustrau și în același timp îmi paralizau orice inițiativă. Fumam. Mi se păru că ea își caută insistent pălăria. Îmi dai voie să te însoțesc?" o întrebai. De ce nu?" Nu m încurajat deloc tonul ei. Am zâmbit totuși pentru că nu știam ce aș fi putut face altceva. Apoi am ieșit împreună tăcuți, am predat portarului cheile ca și cum am fi fost doi străini și am pornit pe strada principală spre piață. Într-adevăr că e tristă Veneția iarna," spuse eu. Dădu din cap. Se opri în fața unei vitrine cu mărgean și obiecte ieftine de artă. Sunt imitații, vorbi iarăși. De data asta mă privim irată în ochi. Mi s-a părut că zăresc un zâmbet foarte trist pe buzele ei și mi-am dat seama că e nespus de frumoasă zâmbind așa obosită. Da, sunt imitații, șopti și ea. Nu știu dacă s-a gândit la altceva, spunând cuvintele acestea, dar m-au turburat. Dacă se refereau cumva la mine, i-am luat brațul îndemnând-o. Să nu răcești, bat un vânt teribil," i-am spus. Și apoi iarăși am mers o bucată de vreme tăcuți. Ne-am oprit pe un pod. Zidurile erau și mai triste acum, iarna, canalurile păreau pustii. Vreau să-i spun un singur cuvânt frumos. Eram și eu destul de emoționat de tristeța aceasta înghețată a orașului, dar am privit amândoi multă vreme fără să vorbim. Târziu, după ce ne-am plimbat prin piață, am întrebat-o dacă nu vrea să intrăm într-un restaurant. A clătina din cap. Am ales o tratoria la întâmplare și ne-am așezat la masă ca doi soți certați. Ne aruncam amândoi privirile spre fereastră. Se zăreau trecători grăbiți și auzam câte un copil curajos Înfruntând frigul, țipând. Am încercat de mai multe ori să însuflățesc vorbirea, dar Lena nu-mi răspundea decât în monosilabe, absentă. Ce ai?" o întreba exasperat. Nimic precis," vorbia plecându-și ochii. Tocmai asta mă deprimă, că nu știu ce am." I-am turnat un pahar de vin și l-a băut. Am privit-o cum îl soarbe. Nu-l bea din plictiseală. Și parcă ar fi fost de mult sete, parcă l-ar fi așteptat de mult. Iată primul pahar cu vin pe care îl bei, spusei. Îmi place, a vorbi simplu. Apoi ridica ochii și mă privi. Îi susținui privirile cu același zâmbet fără mițat. Și toate acestea din cauza ta, început deodată. Tre roșind ușor, auzindu-mă toate acestea pentru că nu știi nimic. Eram surprins, mirat. Așteptam parcă să continue ca să pot înțelege ce vrea să spună. Dar privirile ei le simțeam acum puternice, mă copleșeau. Suspină stins. Ar fi putut fi altfel, adăugă. M-am gândit de atâtea ori la întâlnirea asta. Am visat atâția ani. Tre Se gândeau oare la mine? i apucai mâna. Mi-o lăsă moale. Ochii se-au umezeau îngândurați de o foarte discretă tristețe. Te-ai gândit vreodată la mine?" o întrebai cu un glas fals, strident. Dar poate că n-a băgat de seamă că ce-a răspuns cu aceeași simplitate." Da, acum nu mai are rost să te mint. Cât că e absurd, dar ce o pot spune? Sunt îndrăgostită de tine." Aș fi vrut să stric peste masă. Lena, dar ar fi fost groaznic. M-am mulțumit să iau din nou mâna și să-i o sărut. Am luptat destul," adăugă ea începând să plângă. Recunoști și tu că m-am apărat. Am fugit de tine. Mi-era frică." Și repede Batista și și-a gura. Stam acolo lângă ea uluit, fără să-mi dau seama ce aș putea face, ce aș putea spune." Este penibil," șoptia târziu mai liniștită. Tu n-ai nicio vină în toate astea. Te rog să mă ierți. Ne putem despărți oricând." Încă n-ai câteva cuvinte la întâmplare, dar recunosc, eram destul de emoționat. Nu știu dacă a simțit asta. M-a privit însă mai cald, cu oarecare simpatie chiar. A zâmbit și mi-a prins mâna. Bănuiesc în ce încurcătură te-am pus," A vorbia din nou. Să-ți cineva de gât așa, deodată, trebuie să fie obositor. Cuvintele acestea m-au durut. Crezusem până atunci că eu o cucerisem. Prin voința și îndrăsnela mea o avusesem. Și apoi ironia cu care mă m mă apărai. Nu protesta, a întrerupse. Îmi dau foarte bine seama că în toate acestea n-ai nicio vină. Ești cu desăvârșire inocent, adăugă. Iată-mă că-ți spun asta, dar nu vreau să-ți faci vreun proces de conștiință. Îi spuc în ei, căci ultimele ei cuvinte mă jigniseră și mai mult. Mă asculte zâmbind, dând din cap, apoi continuă ca și cum ar fi voit să-și sfârșească gândul. Nădejduiam totuși că poate cunoști măcar dragostea, dar cred că ți-ar fi imposibil să te îndrăgostești. Zâmbi atât de fraged și toată ființa ei mi se descoperi deodată atât de scumpă, încât îi luai mâna și o sărutai. Am să încerc, spuse eu recăpătându mi calmul. – Câte zile îmi dai? – Mă privia adânc în ochi, apoi râse fericită. Era cu desăvârșire alta acum. Fața-i se îmbujorase. Ochii străluceau foarte calzi, umezi. Schimbarea aceasta mă turbură. – Cinci zile ți de ajuns? – m-a în glumă. – Prea mult? – Vrei să chem chelnerul pentru plată, dar Lena am luă brațul. Cu o condiție însă, adăugă ea. Să nu te Ce s-a petrecut după aceea, mi-ar fi foarte greu să-ți povestesc. N-am înțeles nici eu niciodată. Ne-am înapoiat la hotel fericiți, dar sunt sigur că tream fiecare o altă bucurie cu totul străină. Eu mă simțeam cum se spune, bine. Era o fată tânără, frumoasă, inteligentă, care mă iubea și pe care o avusesem. Cam atât. Nu mă gândeam la nimic altceva. Nu mă altceva. Întâmplarea devenea agreabilă, asta era tot. În cinci zile trebuia să mă îndrăgostesc de ea. Să-i puteți să o fac să creadă asta, adică... Pe urmă, lucrurile s-ar fi desfășurat firesc. N-am fi revăzut la București, am fi continuat să ne culcăm împreună, am fi mers la spectacole. În noaptea aceea am început să-i descoper trupul. Eu nu am niciun fel de dar. Nu știu cum ți-aș putea comunica amănuntele acestea atât de dificile... Se întâmpla însă un lucru ciudat de care nu-mi dau seama. Cât că începem să mă îndrăgostesc de ea. Imaginația nu avea nimic de a face cu pasiunea aceasta care se a lent. Îmi spuneam uneori când pretindeam că sunt lucid, că e numai un joc, numai o părere, că mi se pare că m-am îndrăgostit, pentru că așa i-am făgăduit ei și mă sileam să-i fac această bucurie. Voiam să o văd fericită. Nu știu cum să-ți spun mai bine ce s-a petrecut cu mine în acele câteva zile, dar m-am trezit odată, când eram singură în odaia mea, că mi-e peste putință să suport singurătatea, că e absurd să stau acolo nefericit când puteam atât de ușor să cobor și să o întâlnesc pe Lena. Am încercat să rezist. M-am plimbat câteva minute prin odaie fumând. Curând mi-am dat seama că sunt cu desăvârșire stupid și am coborât. Am găsit-o în dreptul ferestrei cu fruntea foarte aproape de geam, așteptând parcă pe cineva. A tresărit când m-a auzit deschizând dușa. Nu trecuse o jumătate de ceas de când ne despărțisem. I-am cuprins umerii și am atras-o încet spre mine. Știi, i-am spus, nu pot, nu mai pot să mă despart de tine. Nici eu am arturisit ea cu simplitate. Cred că m-am îndrăgostit cu adevărat. Spusesem asta ca și cum faptul ar fi privit pe altcineva, nu pe mine. Ne-am așezat amândoi pe canapea. Eram încurcat, timid, Și totuși, o nelămurită fericire începea să mă cuprindă. Aș fi vrut să mă umilesc, să-i spun cât de mișor și cât de ridicul mă purtasem cu ea. Dar chiar și această mărturisire mi se părea copilărească, absurdă. Mă simțeam foarte bine așa, chinuit și fericit totodată. Lena mă privea cu ochii aprinși, așteptând parcă să mă audă spunând un lucru grav, important, urgent. Ce e, dragul meu?" Mă întrebat târziu mângâindu-mi fruntea. Nu știu ce aș putea să-ți spun, îngănai. M-am lănțuit pe neașteptate cu brațele și nu mai putui continua. Gura ei îmi curmăra suflarea. Am plecat din Veneția după o săptămână. La Milano aproape că nu mă mai interesau întâlnirile de afaceri. Totul mi se părea acum fără importanță. Dar nu-mi dădeam bine seama de ce, nu înțelegeam ce se schimbase în mine. Întocmai după cum nu m-au mai interesat examenele mele de la Politehnică, înainte ce ajunsesem pe front. Și mai era ceva curios. Dragostea aceasta mă schimba cu cât o cunoșteam mai bine pe Lena, trupește să înțelege. Prezința ei concretă, aș putea spune carnală, mă transforma, mă îmbăta. De aici, din trupul ei, porneau atâtea forțe nelămurite pe care le simțeam pătrunzându-mă. Nu știu cum aș putea să definesc mai exact sentimentul acesta straniu. Ceea ce aș putea numi înălțarea și purificarea mea, desăvârșirea, cum spui dumneata, își avea o bărșia și forța, exclusiv în îmbrățișare, în posesiune. Nu o puteam iubi altfel, așa cum am auzit că iubesc unii oameni, îngerește, cu renunțări, cu jertfe. Din potrivă, cu cât o aveam mai mult lângă mine, cu cât o simțeam mai mult a mea, cu atât sufletul mi se topea într-o patimă pură, necunoscută până atunci. Odată, după ce plecasem din Milano spre Niza, îmi spuse întreagăt. Voi să te rog un lucru, dar nu cutezam până acum. Voi să te rog să nu mă împarți. Nu prea înțelegeam bine ce vrea să spună. Clodi! adăugă iar, mându-și capul de fereastra vagonului. I-ar fi peste putință să mă împartă cu ea, cu oricare altă femeie. Asta a fost de mult... Am liniștit-o. Ai să ai curajul să-i spui? Mă întrebă. Firește șo o câteva clipe. Îi luai mâna cerându-i parcă un sfat, o mângâiere. Dacă nu am să-i spun eu, adăugă, ar fi penibil să afle că am mințit-o amândoi. Dar chiar amintirea lui Clodii o tulbură. Dacă aș putea uita anumite lucruri, începu mai abătută. Dacă aș putea uita sărutarea aceea din fața mea, se cutremură. Încercă să-și retragă brațul din mâinile mele, i-am spus atunci. Eu sinesc să uit trecutul tău. N-am niciun fel de trecut, spuse privind vac pe fereastră. Dar îmbrățișarea din gară, vărul acela, se întoase brusc spre mine cu fața dogorită. Nu e adevărat, n-am niciun văr. Începui să râd. Totuși panica ei mă neliniștise. De ce suferea atât de mult și se turburat? De câte ori aminteam amănuntul acela? Mai târziu, când gelozia a început să mă chinuie până la îmbolnăvire, mi amintam cu groază viața din Moldova refugiului. Îmi aminteam întrăsnea la ofițerilor generozitatea femeilor. Cum a scăpat Lena din acel infern? Oare scăpase cu adevărat? Și n-ai fost niciodată îndrăgostită? Întrebai. Îmi răspunse foarte repede ca și cum s-ar fi apărat. Nu. M-am gândit că n-are niciun motiv să stărui. Am schimbat vorba, dar începuse să mă roadă o îndoială vagă, nelămurită. Poate că aș fi suferit mai puțin dacă mi a fi mărturisit deschis că a avut atâtea și atâtea idile. Îmi dădeam foarte bine seama că era un lucru firesc pentru vârsta ei. Știam de asemenea că orice s-ar fi întâmplat mai înainte de mine nu avusese mare însemnătate pentru Lena. Mi se dase mie pentru întâia oară. Simțeam că e îndrăgostită de mine, că e a mea, dar refuzul acesta îndârjit de a spune ceva mă turbura mai mult. Câteva zile în urmă eram amândoi la Niza. Am întâlnit foarte mulți cunoscuți de-ai mei, o bună parte de la București. Stăteam la același hotel, dar în două camere separate. Cineva m-a felicitat surâzând. Foarte frumoasă logotnica dumitale. Nu suntem logodiți, ei am răspuns eu, dar gândul acesta a început să mă obsedeze. S-ar fi putut întâmpla și asta, nu-mi trecuse prin cap până atunci, dar s-ar fi putut întâmpla.